Säger du nitton du vidan, min vårmödriva, vill du bli min i år? Snarge vid ditt hjärta, och snarge vid ditt handen, handen Små, som du gav mig när livet där stod du gav mig när livet där stod du då till mitt fönster De sjunger där du kom när som har mig kär Kom under lönnarn och under lind. Kom vid den doftande horens händ Kom till min sida Kom vissa mitt namn Kom i min öppna famn Nätter kallt sjung I Hem kommer från en lång resa i Sydamerika där han har besökt nio länder, bland annat Panama. Funger Evert evigt här om ett böljande landskap och om Pierina. Efter amerikansk-sovjetiska förhandlingar upphävs i maj den sovjetiska blockaden av Berlin. Den luftbro som under blockaden har försörjt Västberlinarna har kostat omkring 200 miljoner dollar. Enligt amerikanska observatörer har en atomsprängning ägt rum i Sovjetunionen, meddelar i september USAs president Harry Truman. Liknande meddelanden lämnas i både London och Ottawa. Några timmar senare anklagar Sovjets utrikesminister Vyshynski i FN Storbritannien och USA för att planera ett atomkrig Man gör en stor medicinsk upptäckt i USA, hormonpreparatet kortison som visar sig ha en gynnsam effekt på ledgångsreumatism. Efter 14 dagars behandling försvinner både ledsmärtor och svullnader. Efter 18 år som finansminister lämnar i juni Ernst Wigfors-regeringen. Han efterträds så småningom av Per Edvin Sjöld som egentligen gärna hade fortsatt som ekonomisk samarbetsminister. Vid bondeförbundets rikstämma i Falun i juni efterträds avgående partiordföranden Axel Persson Bramstorp av partiets första viceordförande ordförande Gunnar Hedlund sedan 1938 doktor i juridik. Riksdagen avvisar en motion om att utreda frågan om 40 timmars arbetsvecka. En generell förkortning av arbetstiden är inte möjlig inom de närmaste åren utan allvarliga ekonomiska återverkningar för hela det svenska samhället, anser Arbetstidsutredningen. Och apropå arbete.